Det var en gång en som med program som ville skriva en inledning, men inte han. Men tiden ran ut och han fann inget slut. Det är bäst att han får stå i Fotsallens vråvskam. Vi alltså stolpe in Fotsall-podd här idag med mig, Tobias B.V. och gästerna. Hriste Melin. Amir Abdi. Mattias Etteus. Yes, hjärtligt välkomna till vår allas älskade Stolpe In med Mattias Blåsandes i bakgrunden. Stolpe In alltså ett aspartan i Fotsallgodis sätt och eh, denna vecka så spelar vi förhållansvärt in avsnittet på onsdag, Vilket gör att jag redan ligger efter rejält i mitt manuskrivande och eh, därför skiter i säga vad jag heter och eh, börja direkt med att presentera mina gäster. Vissa säger att denna herre har blivit banlift från SFL då han alltid ska visa sig kunna vitta mest och bäst om allt vad det kan vara. Och även om dialekten kanske klingar illa i ett öra från västkusten så tilltalar det hjärtat när han börjar alliera om olika ungdomsspelare som är vassas just nu i Finland. Jag nöjer mig med där och säger bara välkommen Chris Melin. Tack ska du ha och eh, det är nog därför jag nu är välkommen till Division 1 matcherna Vi ska ju till Lidköping på lördag. Ja, men då får du bli lite vassare kanske på, jag vet inte, Polens blivande fotbollsspelare. Aj, ja, jag ska ju såga och eh, ralliera kunskap så att de blir skittrötta på mig. Ja, det är precis så det ska vara. Och eh, kallar mig Kamalbodi men jag gillar i alla fall att gå lite på rutin och därför tänkte jag att vi spajser upp det lite idag och slänger in en, en oslipad diamantet oprövat kort. Och eh, något som kanske är med i just nu Sveriges roligaste eh, fotsade eh, Nämligen att eh, föra upp ett lag Från eh, bygden på Linköping Till högsta ligan i Och eh, frågan är hur pengadopade är, är de där borta På Slätta Kör de traktor till matchen Och eh, finns Amir Abdić här Så vi kan få ta reda på något mer om detta Tack så mycket, tack så mycket. Allt bra? Ja, självklart, super Nej, Din bod, det är ju Kul. Ja, det, det, det är det här Det är piken på livet Sen går allt ut för som sagt det jag om. Precis. Ja, precis som podden Allt går bara utför efter att jag har introducerat Mina gäster oh. ja. Sist då Har vi en person som använder Sina futsal för att Avslöja fuskbyggare Så se till att slå rätta passningar Spika igen kassen och ha en bärande Balk i laget för annars kan allt dra sig ihop och med en byggkurs då så lagar han nu även sängar med silvertejp, använder studiemedel som stolar och skriver långa texter som han skriver ut och har som tecken på natten. Dessvärre så frysar han nog ganska bra då telefonen min sagt, inte går varm av alla mejl han eftersökte i förra podden. Det är dags att sluta bygga mina experters egon och istället presentera Mattias Ceteus. Oj, oj, oj, det var en väldigt trevlig introduktion måste jag säga. Ja, jag kände ändå som sagt att det var en dag mindre den här veckan. Men jag, jag tycker jag lyckades någorlunda med att introducera er alla. Absolut. Dessutom, det är bra. dessutom jag inte visste jag vilka gäster vi skulle ha bara för, för några timmar sen. Vanligtvis brukar jag sitta ett par år innan i alla fall jag, innan jag bestämt vilka som ska vara med. 2007 bestämde jag denna gången att du skulle vara med, Christer. <tryck> Ja, vad härligt. Då var ja. jag inte gammal alls. Ja, jag var inte ens född då så att eh... <laughs> det gäller att planera i alla fall. Eh, som sagt, återigen allt bra med allihopa och ni, ni trivs och, och sitter ner i lugnt i båten och har det lugnt. Och... Mattias, du fråsar inte. Nej, jag ska försöka att eh, vara stilla idag så att eh, mitt ljud eh, låter bättre än någonsin. Det är ganska roligt, precis när du sa du så in i mikrofon lite så att... Ja, det jag. jag, fattar ingenting. Mm. Ja, ja, Christer, Amir, hur mår ni? Jo, det är bra, lite småsjukt men annars är det bra. Det, är det så när man är, man är släkt med alla runt omkring i fotbollslaget Ja, det är ju aldrig sjuka nu inför löjda så alltså. de smittar ju ner en. Ja, aj, aj, aj. Ja, då är halva laget borta då helt enkelt. Ja, ha dopar sig så det är ja. mycket bra ärligt härligt. Melin. Ja, det var bara bra ärligt att få prata med er som sagt. Ja, det är ju härligt att du pratar med mig. Kan jag tänker för dig. Ja, det här är min peak på livet. Ja, det är på något sätt drogen som låter oss klara av den långsamma och tråkiga vardagen. Kitta kunde jag kan ta den i nästa podd. Ja, jag tänker att vi sparkar igång i alla fall lite här. Trevligt att ta med som sagt. Och jag tänker börja lite med en noggrunden där härpnadsväckande nyhet får jag väl ändå säga. Nämligen en match i Division 1 Norra Svealand. Där Edsbron IF tog mot IFK Söderhamn. Och vann med 77-2 alltså. Det är ett snitt på nästan ett mål var 30 sekund. Och stor matchhjälte då man nu kan Kalla honom det, det blev Fredrik Gilsberg som med sina 29 mål borde få en realkuss i Skytteligan. Och även tillägga då att Espron förlorade med 21-3 mot Djurgården i mellandagarna. Och IFK Söderhamn då, alltså i Division 1 Norra Svealand, på sista plats sju matcher spelade och sju förluster. Och målskillnad då? Jo. 9 gjorda mål och 256 insätta vilket ger ett resultat på minus 247. Och för Statistiknörden, eller den som fick stort AI-urräkning som Christer, så är det alltså då cirka 36,57 insäppta mål per match. Hur ser vi på detta? Jag tycker inte att det främjar fotbollen så mycket, tyvärr. Jag lovar att det finns många bättre lag runt omkring Eller bättre spelare som gärna hade velat spela Och haft den platsen istället och utvecklat uh, fotbollen. Sen är det ett jättefint projekt som de uh, håller på med Men uh, kanske inte på den nivån och i den fasen som uh, sporten är på väg i uh, just nu Kan du försöka berätta också vad det är för projekt de håller på med För dem uh, som inte har uh, koll på uh, Södra Ja, det var en väldigt bra fråga Jag är inte jätteinsatt, Men vad jag vet så är det väl, har det väl med ensamkommande barn och flyktingar Och lite så att göra som har drat igång ett projekt där uppe i Södra mm. Jag tycker det sammanfattar det bra, Chris bra. Ja, bra. Jag stannar bra, det är det du säger Ja, det är du Christer, du får direkt konkurrensen vi kommer också in och faktagranskar och säger till Ja, det är bra lite tuppfäktning. Men eh, jag har faktiskt haft för förmånen att se IFK Söderhamn när de mötte Örebro sportklubb precis innan säsongen. Det var ju den där berömda 52-matchen. Och, eh, och de hade ju även mött Örebro FC eh, tidigare på dagen där eh, de hade fått stryp med typ 26-0 eller liknande. och. Eh, när jag såg matchen mot Örebro sportklubb Jag tänkte ju direkt Det här kommer inte att bli bra för att Killarna, de här atleterna Som ligger i SFL De var ju typ tre gånger så Större än De här pojkarna Och det märkte man ju också för att det blev ju mål Efter fem sekunder Direkt gång på gång Ja, Amir, vad har du att säga om detta? Ja, jag håller mig med till just den. Något annat lag borde ha Tjänat den platsen mer tycker jag Så vi vill utveckla Fortsalm Det är bra med att du kommer in och kör Ryggdugningar direkt här i första avsnittet av vi inte har dit Det måste kännas bra Nej men om man ska vara Seriös Det hade nog varit bättre Med kanske någon lokal serie Där man kanske kör lite sammandrag För att Kanske är rätt nivå även om de hade fått stryk eh, eller varför inte någon ungdomsserie. Det, det måste vi ju förämja mer än att möta eh, fullvuxna eh, människor som har spelat och organiserat spel i många år. Ja, jag, jag tror inte det är någon vidare stimulerande eller utvecklande för, för något av lagen egentligen. Varken, de, varken liksom för någon, någon som gör 29 mål på en match och vinner med 77 Två, eller liksom att släppa in den målen. Jag, jag, tänker, jag ser mig bara av bilden att man liksom på något sätt kommer hem och ser det någon kompis eller något som frågar bara hittit bara när vi förlorade bara med 50-0 igår. Det det, det, det, känns, det, känns, det känns ju mest tragiskt faktiskt i dessa. Jag tycker faktiskt väldigt synd om alla lagen i den serien, serien att, det, att det är som det är nästan. Att, att det är ett lag som är så soppas. Efter som man faktiskt är i utvecklingen och liksom omkring och, och spela matcher och förlorar med, med en massa mål. Jag vet inte hur många som kollar på matcherna eller något men det kan inte vara, det kan inte vara roligt för någon av de inblandade, inblandade tänker jag. Inte minst eh, spelarna då men också ja, domare och sekretariat och, och allt folk eh, runt omkring. Det hade som sagt kanske varit bättre att försöka titta någon eh, mer passande lokal eller domserie till dem. Jag eh, håller med dig BV. Självklart hade det varit eh, bättre för alla parter man ser eh, att eh, motståndarna förlorade med vad var det du sa, 23 mål mot eh, Djurgården. Eh, det blir väldigt kontraster. Då är det ju inte bara ett lag som är relativt dåligt utan det verkar vara flera lag som är dåliga i serien och det gynnar ju inte sporten överhuvudtaget. Det är jätteroligt och bra att vi har fått in edition serier och att de kan att det finns seriösa lag där men vissa lag håller tyvärr inte den nivån som de hade behövt göra. Men hur ska vi göra här? Ska vi liksom för Det är, så det, det är något lag som har patat av. Och, ska vi minska ner på antal lag i serierna under eller färre? För ligorna under det, det är ju ganska mycket geografiskt och det, det det logiska borde väl ändå vara att, att göra dem tajtare i så fall eller ska man ha många mer så att många fler får chansen? Ja, hur, hur ska vi göra det där? Ja men du ligger ju där i Division 1 och harvar Ja, jag tycker man borde göra två serier, Allsvenskan söder och Allsvenskan norra faktiskt och så ja, två serier därifrån, <coughs> istället minska serierna Det är inte många av som inte håller måttet nu i Division 1, tycker jag Vi är med ett Vivalda exempel och de är ju inte heller så bra faktiskt vi menar på då att man ska ha mindre Division 1 serier då också? Ja Mindre antal och mindre lag Precis ja. ITUs färre, färre lag, färre serier Jättebra idé, frågan är om klubbarna har råd med det För det blir ju givetvis mycket fler Resor på en gång och I detta skedet, hur ska man avgöra vilka som får vara med i Inom citationssäcken ska då och vilka inte. Det är svårt att avgöra men det är klart att det är intressant att eh, tänka på och se över eh, hur eh, formationen av seriesystemet är uppbyggt just nu. Ja, Malin? Mm, jag vill ju ha ett mer övergripande seriesystem i Örebro. Om jag minns rätt så har de till och med en Division 3-serie. Det här distriktet är ju känd för sin futsalkultur så att det, det är ju en prestige att lira där och jag hoppas ju självklart att de andra länen börjar ta det efter så att man kan få en Division 2-serie och kanske en Division 3 för så att lag som IFK Söderhamn ska kunna matchas rätt. För att, det är ju som ni säger, det är inte bra för någon när ena laget får stryk med 70 mål. Jag tänker också det blir lite överhört en division 3 eller något så kanske sådana som du och jag, Mein, får chansen att spela lite Fotsall också. In, inga, inga kommentarer där så alltså. Vad alltså, det du? Du ska vara för är... Melin, eller? Nej, jag är här. Ja, är du ligger där. Alltså, var... alltså. Jag vill väl svara. lite svara? Nej, nej, men jag är så stelbent ju, så att jag platsar bara på bänken. Vad <laughs> Ah, ah, ja, men det, det, det, jag ser fram emot vår, vår, vår fotsallssatsning där i någon annan. Det är ju är klart, i om i Tius gör comeback så uh, har vi ju två sjuklingar i laget. Ja, ah, precis. Jag kan stå och coacha från sidan. Ja, ah. <laughs> äh, snacka om äh, baksättskörning då. Är det bara jag som ska spela så ska det sitta trepatch på bänken och skrika var jag ska springa någonstans. Det, det blir <laughs> nog bra. Och vi ska ju inte ha något konkret spelsystem. Visst, Mattias vill väl att vi spelar med 3-1 eller 1-2-1. Men det kommer ju bli Hawaii-futsal, självklart. Ja, jag funderar, vi kanske ska fundera det. Är man Jåkespelare hela tiden då, om man är ensam eller hur funkar det? Jag tänkte, Amir här, du har ju missat bara avsnitt. så alltså du skulle få lite spotlight. Jag tänkte just... Lidköping Division 1, Du har ju mest pratat med oss på Fotsal-magasinet om, om er satsning och allt det ni gör. Men jag tänkte att det kunde vara kul för, ja, för de, de personerna förutom, våra mammor som faktiskt lyssnar här också, veta vad ni sysslar med där uppe egentligen, ute på, på Bygda med er Fotsal-satsning och, och hur ni tänker er med visioner och framtiden och, och allt sånt. Nej men vi har ju haft utomhus förut, laget utomhus förut. Det är väl i år vi har satsat på futsalen Tagit i hand om det i år Värvat ett antal Division Runt omkring här från Nyköping och Försökt att göra en satsning och Visste väl inte hur bra det skulle bli egentligen Men det har ju gått riktigt bra för oss Det har vunnit fem matcher i serien Ja, spelare i rosa tröjor Rosa tröjor, ja, den är bra Ja Och ni drar stor publik, har jag förstått också Ja, det har varit över förväntan faktiskt. Vi har haft över 500 i varje match hemma faktiskt Hur lyckas hade... ni med en sådan bedrift när stora SFL-lag som IF eh, ja, Göteborg då eh, inte lyckas dra eh, ens hälften av det? Nej men det eh, är marknadsföring, alltså vi har jobbat verkligen stenhårt med marknadsföringen Vi är i sociala medier, vi uppdaterar varje dag att vi har match kör vi varje dag fram till lördag, uppdatering Affischer på stan, skolor, kaféer, restauranger, allt. Så får vi få ut det till Lichbyns folket att vi spelar. Ja, lite intressant då, vad, vad är det för främst för, för målgrupp som, som kommer på era matcher? Är det blandat eller är det ungdomar? eller Är det för detta? Ja, det, är det är blandat, föräldrar, ja. ungdomar, vuxna människor, och det är blandat. Mm. Många som vill engagera sig i Bygdens lag, vad jag förstått? Ja, vi har många som har redan sig faktiskt. Många eldsjälar som varit med förr sen vi startade med det för fem år sedan. Startade vi det här laget. Då spelade det bara utomhus. Men sen har vi nedan satsningen. Så de är fortfarande kvar i klubben. Och då spelade du utomhus. Men nu har du tagit en mer administrativ roll, har jag förstått? Ja, det har jag gjort. Jag, eller ja, medansvarig är jag. Allt i allå kan man säga. Jag var med som lagledare nu helgen när vi vann en turnering här i stan. Ja, då kan man gå stolt då och staterar med detta, antar jag. God Seger. Ja, måste vara varit så. Sen har jag hört också en del just om sponsorer och och Att spelarna när de får frukost eller mat och sånt innan matchen också. Stämmer det? Ja, det stämmer. Får faktiskt våra sponsorer bjuder på det. Ja, härligt. Jag vet inte, men i och med Lina vi skulle starta vårt division trefotsallag, kanske vi skulle försöka få till något liknande som Linköping har då, så vi kan få, få mat. Ja, det hade varit trevligt. Det kan vara farmaklubb till lidköping United, så att vi får ta del av deras klubbkassa. Ja, kanske är det. Och deras fina tröjor också. Jag funderar på hur har ni gått tillväga från början? Alltså lockat spelare. Är det de som var med i fotbollsföreningen som har som fortfarande är kvar eller hur ser det ut där? Ja, några är kvar från utmåsången vi hade för fyra, fem år sedan. Men sen har vi värvat spelare, Det är division två-spelare runt omkring här som har velat vara med på den satsningen, som har velat satsa på futsal och vara med på den här resan vi har börjat. Vad är målet då på, på något sätt? så. Alltså... I början var det målet att vi skulle etablera oss i Division 1 och se hur verkligen det funkar Och, och få en stabil förening och allt Men nu har det ju gått bättre än vad vi förväntade oss Och nu, ja, nu siktar vi på SFL Nu är vi till SFL Härligt, härligt och SM-guld i ett par år då kanske Ja, ska vi väl inte vara <laughs> sådana om, kanske om 6-7 år kanske När vi har etablerat oss i SFL efter några år vad ser du? Då ser du att de andra klubbarna runt omkring är så här som inte lyckats göra för fel? Varför lyckas ja, det så det bra? Marknadsföringen. Skövde exempel. Jag, jag ser ingenting. Alltså inlägg eller någonting, att de spelar hemma. De lägger inte ut någonting. en marknadsföring. Man får lägga på lite på sociala medier och komma ut med det bättre. Ja för vi har varit inne på det lite tidigare På det tror jag har sagt det att Det känns som att det är lite småstads eh, bort, eh, för tillfället Ja, ja självklart Vi är bara som jag sa förut Vi har ju bara Villaliköping här i stan som lockar 4000 varje match Sen är det vi Som ligger på en 5-600 Efter det kommer väl innebandylaget Som har en 3-400 3-400 tror jag Men sen är det inga mer lag runt och Ingen som lockar stor publik så det är väl en fördel vi har. Ja, det är väldigt intressant. För jag vet att Skofteby lyckas väldigt bra. eller Örebro har ju den kulturen som de har med Fotsalem. Medan andra klubbar lyckas mindre bra. Jag är fortfarande lite involverad i Fyteborg. Jag ser ju vi lägger ut allt som oftast nyheter. Och skriver att det är matcher det här och det här dagen. och så vidare. Men det lyckas inte... Locka åt oss 5-600 kanske på matcherna trots att vi är en väldigt stor stad. Ja, jag tror mycket att ni Göteborg är och ni har frölunda, ni har handbollen och ni har andra sporter som är li lite större än fotbollen. Därför tror inte att det är så mycket. Ja, det kan ju vara det. Eh... Jag vet, vi har ju försökt locka, vi lockade ju mycket folk mot Uddevalla och hoppas på att det ska bli en målrik och rolig match att titta på så att folk kommer tillbaka. Och för det är min egna erfarenhet att när jag har tagit personer jag känner som aldrig har tittat innan säger ju det, åh det här var ju skitroligt. Det är klart att jag måste komma tillbaka på det här. Tyvärr så slutar ju matchen mot Uddevalla 0-0 så jag vet inte, det följer inte så väl ut. Riktigt. Ja, futsal är en riktig publiksport. De i Linköping, de älskar ju det. Ja, faktiskt. Ja, jag tycker, jag tycker också det. Jag vet inte om det är för att jag spelade själv och fram så mycket för det. Men jag, jag tycker att det är en riktig publiksport. Det händer grejer över tiden. Det att ofta ja, det är mycket mål. Och lite så. Så jag tycker att eh, ge det chansen för ni eh, lyssnare som lyssnar där ute och inte eh, har tagit det på en match. Eh, för jag tror att ni kommer att bli väldigt eh, positivt eh, överraskade. Ja, om inte ni orkar dra i till eh, hallarna ska vi väl säga i till så, så finns det ju oftast livesändningar för de, ja, från de främsta, eller flesta lagen skulle jag säga. Och eh, kanske inte alla som eh, har en jätte stabil kvalitet och allting, men man kan väl se det som att man, man stöttar klubbarna på något sätt också. Det, det finns väl ett par sändningar som, som uh, brukar uh, funka ofta och så, men uh, ja, ni vet säkert vad jag syftar på i så fall, men som sagt, uh, kolla in webbsändningar också om det, om det är så att ni är intresserade och inte kan ta er på inte till Hallen. Precis, precis. vi kommer sända live på lördag faktiskt mot IFK Linnesberg. Okej, okay. vem är det så ska sända då? Är det du Amir eller? Det vet vi inte än, vi får se Okej okay. Vid 2004 startar sändningen 2004, ja, ja jag, vet, jag, har, jag har två matcher då Så att du får nog flytta ja, på matchen när jag ska kommentera Jag försöker synas i bild Ja, man måste ju synas på så många ställen som möjligt All publicitet är bra publicitet jag är en, ja. inte så långt från Lichoping Det är ju besök på Lerda också Ja, just det Vi kan ju berätta lite grann om du vill ha lite reklamer med Ja, vi har ju mililtoaletter så ska komma och kolla på lördag. Ja. Just det. Om, ja, Amir har ju pushat på nu ett tag att, att någon från Futsalmagasinet ska komma på besök till Lidköping och nu har faktiskt bokat boende och färd, färdmedel till Lidköping så det ska bli jättekul. Är det Koster som löser en häst och ner då, tänker jag, eller? Ja, vi kör en prototyp nu. Det är det inför det här vi ska lägga om att köra det här häst och som Tant i 2018. Ja, vi tänkte köra en live-sändning på Solitango när jag åker ner med häst och vagnen. Är det så för, det här... att visa, för att visa förbundet att det verkligen funkar det kanske till och med kan bli en publiksport i också, att ta sig till SFL-matcherna. Ja, varför inte? <laughs> det finns på något som inte så här slow-tv eller någonting. Det finns på, tror det är så här norska båtar som går kring uppe, liksom kring Svalbard. Man kan gå in och titta, liksom. De sänder en vecka när de åker omkring, där kan man hoppa in och titta. Det kanske kan bli något liknande. Det, det, det hade i alla fall varit ungefär lite som att... Uh, Filma mig när jag försöker göra mål i Fotsal. Det är också en evighetssändning. Det har varit väldigt kul att se, måste jag säga. Ja, vi får väl se om vi kan lösa det i alla fall. Ja. Amir, mm. hur ser det ut i serien? Hur ligger Timmy i i serien? Vi ligger tvåa med match mindre spelade än öst faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. har sex spelade och fem spelade. Mm. Och hur många poäng skiljer det? Tre. Så okay. Inte vi på lördag så ligger detta igen. Ja. Hur ser det ut sen om det skulle vinna serien? Då blir det ju kval geografiskt kval mot Oddervoll som det ser ut just nu. Kan bli sköjd också om de kommer före Møllerud i serien. Bra. Bra att ni tog upp det för jag tänkte ta ta upp och säga det att uh... Som sagt, det är ju kval upp som gäller upp till SFL. Det är laget som ser ut där sist åker ut i SFL, alltså i varje liga, norra och södra. Det blir två lag och så är det två lag som är näst sist, eller ett lag i varje liga som blir näst sist. Vilket resulterar i två lag som får kvala. Sex stycken Division 1-serier ett, där ettan går vidare och kvalar. Och ja, ni kanske låter komplicerat men jag kanske, gjorde det, jag kanske gjorde det svårare än vad det var men... Vi har ju försökt, vi har fått lite förfrågningar och sånt också och kika reda ut hur det här kvalet och allting ska gå till vilket inte vi har fått något eh, direkt bra svar från någon person som kan den, liksom, konfirmera det som eh, vi tror. Men eh, som vi har förstått nu i alla fall, det är sex stycken lag med, med varietta i Division 1 och två lag som som Det blir åtta lag och att, eh, Om det ska bli några Direkt Eller två stycken dubbelmöten Och att vinnaren går upp direkt Eller om det är något gruppspel efter Det, det, ja, det, det, det är något som inte Fotbollsförbundet har gått ut Jätte, jätte tydligt med här Och eh, jag vet Amid, har ju fått något slags besked Vad jag har förstått att det ska vara geografiskt Men som sagt, vi kan inte hitta det någonstans Vad jag vet ja, vi det är Enligt våran ledning så är det ett dubbelmöte vinnaren går upp. Inget gruppspel efter. Det trodde jag att det var faktiskt. Först ett dubbelmöte och sen gruppspel trodde jag. Men ja. ja. Men om, man ser det, ja om man ser det det krävs ju inget gruppspel för det är fyra platser det spelas om och det är åtta lag som spelar av de här platserna. Och då blir det ju dubbelmöterna de som vinner de, de har ju, det blir fyra lag då har ju de de fyra platserna som är lediga i SFL Precis. Det är mm. det verkligen så rättvist att köra geografiskt kval då, i så fall för att det kan ju bli vissa lag får ju fördelar framför andra Jag tycker jag ska vara från förra året faktiskt dubbelmöte och sen en grupp där ett SFL-lag är det va och så ett visionettlag jag hade velat säga ja, något, det kan jag nästan säga som kvalserien egentligen. Du har ju tre stycken Division 1-klubbar som är från södra delen och så har du ett söderlag. Att de fyra, allihopa, får spela mot varandra och de två bästa går upp och samma i norra då, tre stycken. Norra Division 1 plus SFL, norra en där och att de två stycken Bästa några lagen och södra lagen då går vidare. För just nu känns det ju lite som det att det, det, det kan bli lite beroende på, på lite hur eh, tur man har med den geografiska lottningen. Så, så kanske inte det blir så att det bästa laget går upp. Sen så är ju inte något slags gruppspel där alla möter alla en garanti för det heller. Men det känns i alla fall i mina ögon eh, lite mer rättvist. Ja, jag håller med dig måste jag säga. Och, eh... Samtidigt ska man få se ett riktigt eh, trevligt derby i Stockholm mellan Djurgården och Hammarby eventuellt. Det kommer bli ett Djurgården bara insäkert. Ja, precis. Och det är ju alltid roligt eh, att se och kan hätta eh, upp eh, fotbollen i är stort. Samtidigt hade man väl, eh, önskvärt hade väl haft och varit och haft båda lagen i, eh, SFL. i SFL. Och då hade ju ett gruppspel eh, kunnat gynna det här så att båda lagen har haft chansen att eventuellt kvalificera sig för SFL. Håller med att det är 100 Det har varit mycket roligare. Ja, det, det, du, du, Amir, du har verkligen hittat rätt ryggdunkarandan här någon säger något. Och så håller resten med. Det, du fan, det får nog vara med på flera poddar här om du gör så här bra ifrån dig. Oh. Jag är gärna med. Härligt. Och Christer, då? Du, du har hållit med på ett tag nu. Får du allt rycka tag i detta? Jag är en sån här trådsig unge så jag måste ju säga emot det. Nej, tycker, men, du det eller, äh, tycker du det, eller? det är det inte, det är ju väldigt svårt. Men det här med geografiskt lottning känns ju inte rättvist alls. Och med att det kan bli vissa fördelar för en del klubbar. Och det är som Mattias säger, ju. Våra lag riskerar ju att slås ut, speciellt om Djurgården och Hammarby möts. Kanske två lag som förtjänar att vara i SFL. Nu vet vi ju inte om Nacka eller Söder hamnar i kvalet också. Jo, exakt. Så blir i alla fall intressant att följa. Men annars också, jag skulle vilja... Ta med detta är ju sagt som att eh, Det har ju ändå gått Det var ganska länge sedan serierna Började och eh, det känns Inte som att eh, Svenska fotbollsförbundet eh, Som driver detta har någon Eller om jag har inte gått ut med någon tydlig information Vad jag vet kring detta Om det har varit så att det kommit till klubbarna Så, så är det väl det bra Men det vore ju bra om det skulle kunna finnas För gemen man eh, Vi som skriver här eller den som är interesserar av att att kunna hitta detta någonstans. För som sagt, det som står just nu är ju det som var förra året med ett geografiskt möte och ett gruppspel, men som vi har fått höra att det inte stämmer alls. Så lite undrar det där, liksom, hur, hur, hur, vill, eller hur mycket prioriterat svenska fotboll så det var inte egentligen det här med, med Fortsätt och så, för det känns ju inte jätteserios från deras sida att inte ha något tydligt på sin hemsida. Melin? Men jag håller ju med dig och det, är ju inte bara yes. på den, och det är ju inte bara på den biten som jag känner stor irritation utan det är ju även på andra saker som matchrapportering när det kommer till resultat och målskyttar. Jag ibland, nu är det säkert klubbarna som skickar in sånt men, men det kan ju ta flera dygn innan man ens ser en eller två målskyttar från en match. Det är domarna som skickar in det där Melin. Exakt, jag vet att jag är Mattias som har pratat om det. Okej, okay, men, okay, men då ger jag ett gult kort till domarkåren som missköter sig på den biten. Sen när med gula kort och röda kort, gula kort menar jag, i Det är också en jävla skitgrej, tycker jag. Du tänker att det är, de, det är, det är inte tre varningar ger en omställning där? hur många du vill. Och mm. det är så jävla, det är, ja. Jag tycker det är dåligt Det var ju så det var i SFL Första säsongen eller förra säsongen nej. Ja. Att man fick ta Hur många gula kort som helst Utan att kunna bli avstängd Förutom med röda kort då. Ja, jag tycker det är, ja det är dåligt tycker jag Riktigt dåligt av förbundet Vi ska inte vara, vi ska inte vara du, du är ut ett gult kort till domarna Christer jag vet inte men det här rapporteras in Och sen så är det på något sätt att det sammanställs Jag vet inte hur om det är någon som sitter och knackar in det här på matcherna. Ja, om det är någon slags emellanhand eller någonting däremellan. Men, men något som är klart i alla fall är i alla fall att eh, rapportering och information ut i något som eh, kan bli mycket bättre. Det brukar väl vara något som alltid finns förbättringspotential i. Men just det att inte, att inte målskittar uppdateras och, och sånt. även kan Jag tycker laguppställningarna ska ju faktiskt vara inne en timme innan matchen. Och så är det väl, med Ja, precis i den här matchen. Minst och eh, det, många gånger så eh, ligger inte det uppdaterat då på, eh, på, på hemsidor, till exempel. så Det finns ja. ju inte någon vidare eh, live-rapportering, men skulle man kanske vilja gå in i den matchen och kolla vilka som är med i alla fall för att kanske överväga en webbsändning, till exempel, så vore det ju bra att kunna se det, kan jag tycka i alla fall, eller jag, jag som kommenterar att, att se det. Men just nu verkar det som att. Eh, att det bara är antingen om att det är något papper och att det är något papper som om man skiter i och rapporterar in det, eller om det är någonstans i något datorsystem som det halkar till och försvinner. Men, ja, men både det liksom med information om detta och, och allt det där med matcherna och så, det känns inte riktigt. Det känns inte professionellt på något sätt. Jag har funderat på om det finns någon mellanhand där mellan inrapporteringen från domarna och tills det kommer ut på förbundet med. Det var det jag tänkte på. Jag ja. försökte förklara om det lät invecklat. Ja, precis. För, för många gånger så stämmer inte tiderna för målen och så vidare. Så att i matchen så kanske det stod 3-0 till ett lag men genom. Att titta på den här rapporteringen så kan det ha stått 2-2 om man tittar på fotbollsförbundets hemsida när det egentligen stod 3-0. Så det har också varit någonting som har som blir fel där ibland, att det inte kommer i ordning eh, och så vidare. Ja, jag skulle vilja dela ut lite, lite förbättringspotential som vi gjorde lite i förra veckan. Och det är att jag har ju lite bakgrund inom hockeyn och där vet jag att man i sekretariatet sitter och för protokollet istället. Och efter match så dubbelkollar domarna och ser till att allting stämmer. Och även ännu varje lag och ser till så att målskyttar och allt är om liksom ser bra ut och så skriver på då. Och jag tror ju definitivt att det skulle kunna vara något man hade kunnat införa i SFL för att jag vet inte om man vill liksom på något sätt lägga massa resurser på att domarna som ska döma matchen ska. Ja, liksom Dokumentera saker utan det är bättre att det är någon Någon som vi sedan av då i sekretariatet till exempel eller någon från lagen som gör detta och att de tar en titt på detta efteråt. Ja, jag tror också. Så var en bra läsning faktiskt. Ja, Kristen, vad säger du? Jag vet ju att, att de gångerna som jag har suttit i sekretariatet så har vi ju haft en som skötte där vilket har förvånat domarna ibland. Och vi inte har behövt göra det men det har blivit så ändå vilket har uppskattats. uppskattat. Och ja, jag vet ju även det. Är, det är inte så att man inte kan skriva ner eh, 1-0 och vilken målskytt målskyt det är. Men med främst liksom att på något sätt så antar jag väl att det, det är något pappersdokument som man får över som blir elektroniskt och... Eh, om domarna bara kan ha lite papper och anteckna något kort, kort vilket gulkort, och det är att man har ett, ett bra form format, kanske till och med digitaliserar och använder någon typ en dator, en, en surfplatta eller mobil eller något för att rapportera in direkt, så, så finns det ju definitivt potential för att det ska bli rätt ett. Men sen också kanske för att bygga vidare för live-rapportering, till exempel, som jag tror att folk hade kunnat tycka att det var roligt och sen att eh, som sagt det viktigaste är, kan jag tycka att det, att det blir rätt och att inte det dröjer 3-4 dagar innan det kommer att tycka som en målskytta för då, då blir man riktigt frustrerad. Den bästa live-rapporteringen just nu känns som att det är futsalklubbarnas egna twitterkonto. Definitivt jag brukar följa det. Jag vet att de eh, många matcher eller många matcher kan man ju se skriver de eh, tyvärr kanske bara när det egna laget gör mål men eh, då får man ju nått tum och så får man vänta ett par dagar innan det kommer få för förbundets hemsida. Ja, men nu när man kan betta och så vidare så hade det ju varit eh, fantastiskt att kunna följa matcherna live eller i alla fall eh, via rapportering eh, så att man ser och kan hänga med och så att det blir lite spänning i, i eh, det hela så att man inte får resultatet hela resultatet efterhand utan att man får lite spänning under matchens gång och så vidare. När det kommer till den biten så älskar jag ju Jefas live-rapportering. Jag, jag kommer ju ihåg när IFK lejrade i UEFA Futsal Cup och då satt man ju där framför skärmen och följde lagen. Och det är ju en perfekt tjänst som UEFA har. Ja, den är riktigt bra för att förtydliga vad den innebär. Kan man ju, så har de en live-rapportering där det står att det här laget och den här personen hade ett skott på mål exempelvis och så uppdaterar de med tid hela tiden och nu är det hörna och den här den här personen som står hörnan och så vidare så det var en riktigt bra uppdatering så att man kan följa med matchen hela tiden, minut för minut eller sekund för sekund till och med. Ja, jag, jag, jag som har... Som har väl lite bakgrund i vad och kanske det krävs för att göra något sånt så känner jag väl att det kanske är, det, det ligger långt bort. Men jag tror definitivt att man hade kunnat lösa något enkelt. Jag tänker mig bara som sagt en enkel app där man har, har laguppställningarna som man hämtar bra med Google till exempel. För där bör alla namn och allt finns med. Lagen se till att rätt namn står på... Matchrapporten och sen helt enkelt att man bara eh, enkelt med en app kan välja ut eh, Eller ja, i en app då kan välja ut eh, spelare och vad som händer Och eh, att man kan använda det både som matchrapport och eh, som live-rapportering det, det finns en app faktiskt som heter sportsvik tror jag Ja, jag har sett den också ja. Ja. Ja, Vi prövar den i match men eh, den har vi inte använt den mer faktiskt hur kommer det sig? Jag, jag, jag vet att Mattias även har sagt något om den eh, till mig. Det var lite trångt och var krångliga. Så vi, vi söker något nytt. Vi vill ju verkligen nå ut till alla som inte kan kolla att de får verkligen uppdatering på matchen med skott och målskyttar och assist. Och... Ja, Mattias? Nej, det är intressant. Och det är definitivt någonting som jag tror hade behövt komma för att heta upp sporten lite till där man kan följa och det är ju också möjlighet att kunna följa lägga in SFL södra, SFL norra och kanske också Division 1-serierna framförallt lag som är engagerade och drivna som Linköping då framförallt och så sen för att sprida det liksom Ja, så helt enkelt så är vi jag antar att vi är dels en hemläxa till fotbollsförbundet och hur vidare det sker med en rapportering av information då också som en sån sak som förtydligande av hur det ska gå till med kval upp vilket jag tycker att vi inte har, vad jag vet som sagt så har inte vi hittat någonstans där vi har fått att officiellt att så här kommer det gå till förutom vad man har frågat och hört från domare och respektive, eller har jag fel? Du har rätt. Ja, tackar mig. Och eh, även då att eh, just det här med matchrapporterna på något sätt att eh, som sagt, det verkar som att det stannar upp någonstans inom flaskhals någonstans så som sagt, jag ser ganska mycket potential i att ganska, på ett ganska lätt sätt kunna, kunna göra ganska mycket bättre, eller ganska mycket lättare och bättre att göra saker som till exempel matchrapporteringen och sen hur man ska göra, det är det, låter jag vara osagt. Så, och, ja, jag tycker att vi lämnar den punkten och så Går vi in lite på våra serier här och eh, ja, vi har tidigare sett att eh, den norra serien har avgjorts väldigt tidigt och det är inte något som i fallet i år. Övsi leder med 22 poäng efter dem så ligger ÖSK, Norra och Falcao med 16, 15 och 14 respektive och eh, samtidigt har vi då en situation i den södra serien där det det brukar vara lite jämnare i alla fall. Där faktiskt Uddevall och Borås går som tåget. Och tvåan Borås har tio poäng. Ner till Trehanskoftebyn som sätter sina nyförvärv. I mellan dagarna verkar satsa hårt för att komma i kapp. Men frågan är om de gör det. Och det jag lite sitter undan på enkelt på något sätt. Det är väl ändå då. Är det så att SFL Norra. I alla fall den här säsongen är det nya SFL Södra. Och SFL Södra är det nya Norra säkert, hur det ser ut i båda serierna. Vad har ni att säga om detta? Ja, med tidigare erfarenhet så eh, känns det väl ändå. Det var det första året av SFL som det var. Det var alla SFL södra eh, Vi GFC då. Nu var den blåvit eh, knä på andra platsen och det var ganska tight. Vi spelade väldigt många oorgjorda matcher, vilket ledde till att vi tappade väldigt många poäng. Så den var väldigt tight, men förra året eh, vill jag minnas att eh, det ändå inte var så. Eh, så hotat från lagen under 3-4-5 var däremot väldigt jämna men jag tror ändå att det slutade med några poängs förspång för EFG och Uddevalla till slut Ja, Christer? Jättesvårt att säga känslan är ju ändå att, att den norra serien fortfarande har flera steg kvar innan de kan komma upp i den standarden som södra serien har vi har ju vi har ju såklart ett par jätteduktiga lag som har potential. Men om man ser det till rent spelmässigt så det är det några steg kvar innan man når upp till topplagen från serien. Vi har ju sett hur det har gått i slutspelen när de norra lagen har mött Söderlagen. De har ju blivit... Totalt eh, krossade och de blir chockade när de eh, möts av ett högt och aggressivt eh, press. Vilket de inte är vana vid alls i den norra serien. Utan eh, jag vet inte. Ja, Vad tror ni att det ser ut som det ser ut i, i tabellerna ändå med, med ganska jämnt upp i Norr och... Eh, inte så i Söder. Är det här outstanding Borås och Uddevalla och är det så jämnt upp i norra? Ja, Borås och Uddevalla har ju varit eh, fantastiskt bra den här säsongen. Jag har väl inte förlorat en eh, tror jag och Borås förlorade första matchen just mot eh, Uddevalla. Sen har de gått från tåget eh, också och då är det svårt eh, med två bra lag som har eh, självförtroende och... Vissa andra lag som sviker lite då är det svårt att eller då är, det, då är det lätt att lag drar iväg och det har de också gjort nu. och De andra lagen hänger inte riktigt med. De är Skoftebyn och Torslanda nu. De ligger tre, fyra, femma som de har gjort de två tidigare säsongen också men de når aldrig riktigt upp till topplagen tyvärr. Och hur skulle liksom ett sånt lag ställa sig mot, som, som Torsland eller Skoftebyn mot ett lag i samma position i norra tror du? Det är jättesvårt att säga faktiskt. nu Inför säsongen kändes det som att det var ÖSK och Falcao återigen som skulle knipa slutshusplatserna. Nu har det visat sig att ÖFC har gjort, de har gjort en riktigt bra säsong så man jämför hade jag säljt eh, mot eh, Falcao. Eh, det kanske hade blivit eh, jämnt. De var två helt olika spelstilar och lag och det är jättesvårt att säga men eh, helt klart så känns det som att eh, södra serien har tagit eh, något kliv eh, mer. Jag ska inte säga att det är på grund av IFK erfarenhet och kunskap men jag tror att mycket kan ligga i det att vi tidigare har varit väldigt drivande och försökt utveckla och börjat spela med högt försvarsspel vilket har gjort att lagen måste lära sig att hantera det eller svara med samma medicin och där har inte de norra lagen hängt med. Är på samma sätt. Ja, Amin, du sitter och lite. Ja, men jag med bara. Jag kan inte så mycket om norra serien, men det känns som att Södra är mycket starkare och har kommit lite längre i utvecklingen faktiskt. Ja, bara för att nu när sen Linköping går upp då? Ja, då går vi aldrig det. Ja. ja, Christer, vår expert på, på det mesta men också på, på norra serien, skulle jag säga. Ja, Det jag märkte är ju det att... Många lag ligger, har ju inte den här kunskapen som många klubbar från den södra serien har fått när det kommer till att hantera högt och aggressiv press utan jag har ju sett Teftios matcher till exempel som, som har tillhört bottenskiktet i den norra serien under alla år och det är ju till lag det löpstarkt lag. Visst, de kanske försöker spela men de lyckas tyvärr inte. utan Det blir så att de backar hem, får en kontrollingsmöjlighet, tar en löpning och sen kanske de tappar bollen så att det blir mycket Hawaii-spel upplever jag i de matcherna som jag har sett. Vi har jag även sett KFUM Linköping som slog Falka. Hur kommer det sig? Det vet inte jag men av de erfarenheterna jag vet från KFUM så är det att de gärna backar hem och satsar mycket på kontringar. Och, och det är inget steg framåt om man vill utveckla sporten. Ja men vad tror du, vad hade, hur hade det gått i matchen mellan, ja, mellan Linköping och Torsland då till exempel? Jag tror nog faktiskt, det är jättesvårt att säga men det känns som att Torsland är lite mer skolade även om de kanske inte har de bästa spelarna. Jag vet ju ja, att Torsland har fått stryk emot Ö ÖSK två säsonger i rad, eh, rätt såklart. Ja, ja nej, men det tåls så tänka på i alla fall och, och se hur du blir där och... Eh... Ja, jag tänkte att vi återigen då går vidare här och eh, jag gjorde ju ett reportage där jag besökt Torsten Laikos eh, Fotsallträning och eh, jag får göra lite reklam för er så har missat eh, så eh, gå in och läs den på Fotsallmagasinet. Jag tycker det definitivt det är läsvärt eller vad säger mina experter om när har läst texten. Det var en väldigt eh, trevlig text måste jag säga. Det blir lite familjär känsla över, eh, över texten och inlägget och bilderna och så. Och eh, i sig är ett väldigt bra jobb eh, för att eh, driva sporten fotboll framåt här i Sverige. Ja Christer, vad har du att säga? Det var ju så det jag skrev till dig igår. Om jag Rätt att, eh, att du förmedlade den familjekänsla eh, När det kom till den här kvartersklubben eh, Och jag älskar ju bilderna att, eh, ja, Jag ska försöka ta med också, mig. Va? Va? Bildtexterna gillade du väl också, jag förstod Ja, speciellt det där med Augustin eh, även det där med Bertilsson gillade jag jättemycket när han, när han sköt i det egna målet Tänker nog mest på den med ja, dig Den ja, ja Amir, har du hunnit läsa igenom min artikel här? Jag har inte gjort det faktiskt ja, Tyvärr, där tackar vi för Amir <laughs> <Tackar det, laughs> jag, ja, jag vet inte, du säger att man såg upp till Linköping Och så klarar du inte av att läsa igenom en artikel Förvisso en tjock som Bibeln Men, men ändå Han läser bara igenom mina poster den här, oh, har bjudit in mig. Ja, måste vara så. Det måste vara en del jag <laughs> är välja släckan om. Jag tänkte eller? Ja, det är skillnad på folk och folk behöver, vet du. Ja, du, du, säger allt, du säger det i varje avsnitt av varje part. Jag, jag, jag, ja, jag vet, jag, jag, måste, lika... jag måste. Det har blivit det har blivit en grej nu, så jag måste försöka... Ja, viss Men... poster är ju som en bibel, ungefär. Ja, ja det jag skulle säga i alla fall att... Tänkte vi skulle ta några minuter och, och, och filosofera lite kring hur vi... För där skrev jag ju lite för den som inte har läst den och lite om hur man tänker. Man, man har många egna akademispelare, många i som har spelat ett tag då i torsdagen för förutarna av nyheterna och tränar ungdomslag och man har ungdomskupp och, och, och så vidare. Och man trycker mycket kanske på att man ska fostra nya spelare. Och, hur ska det se ut i, i framtidens fotbollsföreningar och... Vad vill ni liksom trycka på På, på att Vubbarna eh, på, på ska göra för att de ska lyckas Om ni får välja någonting Jag eh, Spontant så tänker jag ju Hela tiden eh, Taktik och eh, Spelförståelse för, för att göra lite reklam om mig själv Så jag har jag också skrivit ett eh, blogginlägg Om eh, vad jag tycker Vilka egenskaper En eh, bra fotbollsspelare bör ha vilket ni också kan läsa på Fotsallmagasinet i Eteos hörna av 1 Härligt, härligt, det är bra att vi boostar våra egon här Mattias Ja, det vi måste vi göra det ett, ett väldigt bra inlägg där du faktiskt driver med mig också det... Ja men det var lite roligt tyckte jag allt Sen sa du att jag har ganska dålig humor jämna män. Vad sa du sen så? Sen så har jag fått höra att jag har ganska dålig humor mellan jämna män. Ja, inte, men jag det men vet jag inte. Men jag sa ju att, eh, att du sa att jag skrev eh, långa texter när du skrev eh, en jätte, det avsnittet du pratade om där. Då, då, då sa du väl i princip på beskrev den spelaren. Du var ute på fotbollsplanen kan jag tycka lite. Ja, men jag kan ju inte säga annat än att. Att du är den skapeln. Att det är, en att det är de kvaliteterna spelaren. Ja. <laughs> Så wow. jag bara på mig, jag behövde ingen teknik Och jag, jag spelar i landslaget ändå Ja Du hade väl ja. bra, du hade bra teknik tycker jag Ja alltså funktionell teknik Sen gjorde jag ju inte tre överstegsfint och en Maradona-fint på matcherna Men eh, den var ju helt bra Just hade långt, samma teknik som Claes Singelsson <laughs> Jag tycker det är lite mer Håka mild över honom Över i tis, faktiskt Det räcker det mer Ja. få vara ja. ja men vad sa du? Det räcker att sula bara, så är man förbi. det Ja, härligt, härligt. ja vad, vad, Men om du får säga någonting av mig här, då, vad, vad, vad tycker du i att man tycker på i, för att man ska liksom se en blomstrande fotsarförening i framtiden? Oh, det är svårt faktiskt. Jag är Mar marknadsföring? Ja, marknadsföring tycker jag. <laughs> jag med. Det måste vara ett morter uppe i Lyköping, bara marknadsföring, marknadsföring, marknadsföring. Sen om inte ni har några spelare, det, det spelar ingen roll, bara det är folk på matcherna Det är viktigt Många spelare tycker jag att locka publik, Sen måste man ju vinna matcherna säkert och bjuda på bra fortsatt annars kommer ut publiken Man vet ju aldrig om vi kanske förlorar på lördag, kanske vi tappar publik, det vet man ju inte det... Ja, Christer lär ju inte komma tillbaka om ni förlorar <laughs> nu Och jag lär väl inte åka upp heller, så där har vi ju tappat två redan Ja, då, Jo kommer, jag vet ja. varför Ah, jo, men om, om ni förlorar sen menar jag. Han kommer inte komma tillbaka då. Han åker ut till ett helt förlorande lag. Jo, då har vi inte Aj, aj, aj. Är det just du vill inåt in något? Eller, eller vill du bara säga att du lever? Nej, ja, jag lever. Som sagt, du pratat lite om Torslanda och den texten och personligen så tycker jag att de gör ett riktigt fint och bra arbete med ungdomslag, damlag, ett seriöst och duktigt härlag som har tagit kliv för varje säsong och nu är inne för ett litet generationsskifte, vilket jag också tror kan gynna dem så att de får in lite yngre, hungrigare och spelare som har i grunden från början som något år där så tror jag att det kan vara, bli riktigt spännande att följa Torslarnas framfart. Ja, Christer, du, du har suttit tyst där att jag blir nästan lite rädd, men som sagt, vill du uttrycka på något speciellt för att se en fin fotsallsförening i framtiden? Nej, det vill du inte det. Nej, jag vet inte. Nej. När det kommer till generationsskifte så är det nog viktigt att man försöker uppmuntra de yngre. Få dem att prova på fotboll i tidig ålder så att de ser se om de tycker att det är kul det är ju även en bra komplement till vanlig fotboll. Jag har skrivit ner lite här som ungdomsakademi. Det verkar det är som vi har tagit upp publik också. Men en annan sak jag tänkte på var till exempel att, att spelarna ska få någon slags ersättning. Vilket eh, man får även på, på en liten lägre nivå i fotbollen. Vilket också gör att man kanske väljer fotbollen för att för att det är någon, ja, någonting i plånboken i alla fall. Skulle det vara något som är viktigt att, att försöka få in i framtiden? Det har vi ju redan i vissa föreningar Jag behöver ju inte sä säga vilka Men det finns ju några framstående SFL-klubbar Som ger ersättning till sina spelare Jag tycker inte om ersättning Som det, det... De är tio så För något i chatten för några dagar sedan eller De som spelar landslag kan få ersättning Men de andra, nej, tycker kan inte Mattias? Eh, ja, vi diskuterade lite här om häromdagen och eh, det har jag också hört att vissa spelare får väldigt bra ersättning och det är och med spelare som inte är med i landslaget. Ja, samtidigt så handlar det ju om, eh, om vilken förening man eh, är med i och eh, huruvida den föreningen ser på att eh, betala ut löner och så vidare. Eh, tyvärr så är det väl ganska väl att eh, yttre belöning ökar motivationen och en av de starkaste motivationsboostarna eh, är ju eh, pengar för de flesta och det finns ju då en risk att eh, det kan kliva in många fotbollsspelare också som alltså bara spelar futsal för att tjäna lite extra pengar på vintern och sen eh, direkt när fotbollen drar igång så drar de och tjänar sina pengar som de gör där och det gynnar inte futsalen någonting heller. Det vet jag inte hur det ser ut i Torsland men de har ju eh, samma spelare där i flera säsonger som verkligen eh, brinner för eh, sporten och vi har några i eh, FG Göteborg också som, eh, som har eh, slutat spela fotboll och bara spelat fotboll eh, utan att eh, få någonting för det egentligen och det är sådana spelare tycker jag som man eh, Behöver för att eh, driva sporten Framåt i det skede som den är eh, Just nu Vad ja, jag vet så får de inte någon betalt till ett där Men det är bra att se det där om pengar Som en motivationskraft och så, För annars har du inte visat det här och, och pratat på En onsdags eller vad säger ni Nej det får vi mycket betalt för Jag vet inte om det någon som har betalat eh, 200 000 för att bloopers eh, Avsnitt som vi eh, Som vi satte Satte pris på Förra, förra avsnittet Aj, det är jag kanske är Amir det. från Lyköping då. Det kan vi ju inte avslöja här. Skattemyndigheten kanske lyssnar. Ja, så, så kanske det är den här podden. når en väldigt bred publik och kanske sitter någon där från, från Skattemyndigheten. Och, eller jag får väl varken bekräfta eller dementera kring hur mycket lön jag till mina... Med, med tävlande, det var nära på att säga på. Jag vet inte vad vi tävlar i, men, men mina experter där. Sen tycker jag alldeles också, som ekonomi är nog en ganska väsentlig del, kan jag tänka för att man ska leva vidare. Det Känns som, kan du inte betala, kan du inte betala halvtid eller betala domar och sånt, så blir det ju väldigt eh, jobbigt. Och liksom, är det sponsorer och, och mer stöd från kommunen och, och förbundet och sånt som, som behövs där? För att klara ekonomin, eller, eller är det att, eh, att man ska försöka överleva på, på att det kommer publik till matcherna? Om man drar det lite krast. är nog båda, tror jag. Ekonomin och eh, dra publik. Jo, jo eh, definitivt. Eh, det tror jag också. Men om, om man drar lite, lite krast så känns det väl som att det, det finns. Eh, för, för publiken så känns det som att eh, ja, det, det, det går väl så där. Då kanske man ska försöka lite hårdare med sponsorer till exempel. Och, för att. Ja. Så får, så får det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt alltså att få sponsorer som ställer upp och går in. Ja, men det är ett tydligt exempel. Därför för det i Köping. ni får mat innan matcherna, oavsett vilken tid det är. Antingen så blir det frukost eller så blir det någon form av lagad mat och så vidare och det är sponsorer som går in och stöttar med detta och det är klart att det främjar prestationen och öka lagsammanhållningen om alla åker och käkar innan matchen och tillsammans också och det är ju jätteviktigt för för både föreningen och för spelarna i laget att de trivs och mår bra och slipper lägga ut massa pengar själva och så vidare som jag vet att andra föreningar behöver göra. Ja, det hoppas jag bara inte att det är Amir som gör måten till lördagens match för då lär väl alla sitta och vara sjuka där men ja. en, annan, en annan väsentlig grej också kan jag tycka ändå på något sätt det är ju halvtid att, äh, att få tid att träna i och med att äh, då äh, till skillnad från kanske ett då där man i princip kan äh, spela på vilken äng som helst och man drar det lite krass. Det funkar ju inte riktigt på samma sätt i fotsallen. Det behöver ju som sagt att ha en hall där och det verkar ju som att det finns någonstans äh, någonstans i det här äh, avlånga landet där det, det, det finns överflöd av, av halvtider direkt det är inte det också något som är ganska väsentligt här för att det Ska växa, jag vet till exempel Torskland Som vi bara ser där, de tränar in i stan För att inte de hittar några andra halvtider Vi, vi också Vi har ju världens tågaste tider Vi tränar 20 0, -0 ibland Till 22 på kvällarna Det, det går inte är små, i, I en vanlig gympahall Ja Mattias Du är ju proffset, eller förlitar proffset i alla fall Du är ju som springer utan kring inom någon någonstans <laughs> Ja det är tyvärr så verkligheten ser ut för futsallagen. Jag vet att här i Göteborg så prioriteras fotbollen lägst just för att den ligger under fotbollsförbundet så det räknas som en utomhussport och då räknas alla andra inomhussporter före som inomhus som volleyboll och basket och, och så vidare och så vidare som också söker samma tider egentligen och det är olyckligt så träningstiderna blir väldigt dåliga Och då kanske det inte bara är yttre motivation som hjälper Utan då kanske man även behöver ha spelare med inre motivation Som verkligen brinner för det och vill spela och utveckla sporten Precis Ibland har vi åkt en halvtimme för Linköping Och tränat 20-30 på en onsdag kväll Men det funkar inte i längden Folk det går inte att komma loss Ända så sent att de inte får från det är helt omöjligt. Nej, framförallt när man har en stor vagn och allt vad det är också, då Då ja. blir det ändå kämpigare. <laughs> ja. Nej, men självklart här, så, som ni säger, på något sätt, det kanske är någon lösning som funkar någon gång ibland. men Det är inget som håller det i längden, men frågan är då, jag vet inte, på något sätt kan jag väl tycka något ganska konkret egentligen. Att de, jag vet att det finns en del fotbollsklubbar som... Spelar någon slags, ja, jag vet inte om det är fotboll eller man ska kalla det Men på vintern att, att fotsamföreningarna kanske ska ha ett inte gentemot dem till exempel Och man kanske kunna klassas som en sport Och det är ganska viktigt för att kunna få tider, jag vet inte vad ni har Och att säga om det, jag vet att Kristelävel säger att han har en idé med det här med upplösbara arenor Men om vi släpper det jag sålde faktiskt in den idén till en man från norrland som råkade sitta på samma flygplan som mig i måndags och han bodde uppe i norra Sverige och var engagerad i flera fotbollsföreningar och han köpte faktiskt idén om så kallade lufttält som har testat som som isolerade mot kyla och, och de har ju även testats i Sibirien och Nord-Norge och är betydligt billigare än vanliga halvbyggen. Istället för att betala 70 miljoner så kanske det bara kostar 4-6 miljoner. Ja, och, och säger ni andra om, om halvbristen? Vad, vad, vad ska vi göra för att eh, fixa eller göra situationen bättre? Alltså det är svårt att säga. Det... Det är inte så att det kommer att börja ploppa upp tio nya handlar i Göteborg nu. Bara för att det är en idrott som är på frammarsch. Utan jo jo att... men Mattias säger du i podden så händer det. Det vet vi ju. Du, du fick ju en mejl efter första. och det fick ju tyvärr inte några mejl från, från våra lyssnare. Så jag, jag vet inte hur bra det, det håller längre kanske. <laughs> Nej det är ju så. Alltså. Kan jag säga så där? Jag har ju min lägenhet hyra som i Lidköping gärna kan få betala annars. <laughs> ja. Ja, nej men vi nu, nu gör oss där. Och så är det sista programpunkten, Karl Så du kan springa iväg i TV. Så att du är så rastlös. Eh, japp. Eh, sista programpunkten då. Eh, vad har inte ni kunnat släppa sen eh, sista podden? Om, om vi börjar med eh, dig, Tios kanske. Ja, jag har faktiskt funderat lite på det och... Det var det jag tänkte, eller det var det jag inledde på det med Och med att mitt ljud skulle vara bättre Och det har ju inte jag kunnat släppa Sen sist och jag tycker att Jag har varit fantastiskt Stilla idag men det verkar inte ha Hjälpt om jag om jag Uppfattat saken rätt Nej det är lite ostabilt Det funkar bra och så försvinner det lite och så Men det är definitivt inte vart det Jag vet att innan när jag, har suttit och, när jag sitter och Redigerar och lyssnar fram och tillbaka Och då, då kan man ju höra när du sitter och Trumma på, på, på något bord eller dra i lådor och, och håller på med fjärrkontroller och allt vad du håller på med. men eh, Jag tycker det ändå att det, du, du får en skärna i min bok för försöket. Ja, idag måste det ha varit väldigt mycket bättre sist undrar om var på att påbygga en ny hall och grejer nämligen. Ja, ja men det kanske, var, kanske är positivt egentligen att du, du ska upp och röra på sig. Då kanske vi får mer och bättre träningstider för fotsamlagan helt enkelt. Ja, precis. Ja, Ja, Ami, var inte du kunna släppa då sen, sen vi spelade in förra podden förra veckan? Eh, din röst Okej, okay. hur kommer det sig? Men eh, här är lyssnar lyssna på Okej, okay. ah, ja ja eh, Det var ju gott att höra, kort och koncist i alla fall Du får väl anlita mig då eller någonting så kan jag sitta och prata i ditt öra hela tiden om du betalar bra vi ska Det ska ju rätta. det står. Ja, vi får ju få väl se om ni kommer med ett bra anbud Melin, vad har du tidigare kunnat släppa sen sista podden förra veckan? Jag minns rätt så manade jag ju föreningar att gärna höra av sig om de vill att vi skulle komma på evenemang eller skriva om just dem. Och, eh, jag är ju till Lidköping på lördag men det slutar inte bara där utan häromdagen så hörde faktiskt Michel Basperber av sig till mig och... Eh, kunde fixa fribiljetter till Hammarbys match mot Åbackarna som spelades samtidigt som den här inspelningen. Så det är jättekul. Tyvärr så kunde jag inte komma på den matchen. Men jag har lovat att se någon av Bayerns kvalmatcher. Och förutom det så ska jag eventuellt upp till Örebro veckan efter Lidköping och Titta på Ladies Night Open Futsal som Leif Järnqvist arrangerar. Så det, det hände saker hela tiden. Ja i alla fall i ditt liv Christer. Tänk om alla vore så lyckligt lottade som dig. Absolut. Ja, ja, ja, jag själv och jag har inte, jag har inte kunnat släppa att inte jag skete att jag, att jag i mig själv och inte jag hade kunnat släppa förra podden. Och nu vet inte jag ens vad jag skulle säga. Jag vet inte jag kunde släppa den podden men. Det har inte jag kunnat äh, släppa. Sen har jag inte heller då kunnat släppa som sagt. Att äh, det är så segt att äh, inte kunna få följa. Äh, om man inte, har, om inte man på något sätt har möjlighet att se matchen live. Eller se livesändning att kunna följa i något slags lätt äh, live-rapportering i alla fall. Som får äh, kort och vad halvtidsresultatet det är. Det har inte jag riktigt kunnat släppa. Att inte det finns någon bra lösning på det. Vilket gjort att jag har kollat på lite alternativ. Men ja, jag får ta mina tre experter... Äh, Ta dem i hand när jag ser dem Men också tacka för medverkan I denna veckans podd det Eller vecka två här 2017 på det nya året Och säsong 16 och 17 Av SFL Vi har väldigt väldigt eh, trötta Deltagare, Mattias eh, har redan gått För att han var så rastlös Men Amir och Meline Fortfarande är kvar också som sagt. Återigen tack och eh, tack alla ni som Lyssna på podden och kom gärna med feedback. Det är våra förnamn.efternamn, magasinet som gäller. Jag vet inte hur det är mamma, men jag kan skicka något vidare till honom om ni är något som ni vill säga till honom. tobias.granberg, eller så är det krister.melin eller matthias.ts och så finns vi som vanligt på sociala medier och sånt. Bland annat jag på att på Twitter. Men som sagt, hör av er om det är något om ni vill... Tycka till, något om vi är bra, dåligt, kan göra bättre. Jag ska prata om i nästa avsnitt. Och hoppas jag att vi hörs om ni vill, vågar och kan i nästa poddavsnitt av. Stolp på in! Tack för oss!